Fárosz. Jó napot kívánok kedves hallgatók, ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával. Árva Brigita szerkesztésében kemény Dániel hangmérnök, áldásos munkájával és kis akit az önök telefonjait fogadja, ha hívják a 2406953 illetve a 2407953-as számot, vagy írnak SMS-t a 0630303093-ra, de azt nem kis Mária fogadja, hanem én magam, mert hogy Dániel beüzemelt a nagyon modern technikát, úgyhogy ezen keresztül is elérik az Annó Budapestet, amely ma a Kerepesi útra látogat, az egykori ügetőre, a lóverseny pályára, ami ott volt a Tatterzán mellett. Arra vagyok kíváncsi, hogy a, az önök emlékeiben hogyan él ez az intézmény. Jártak-e oda, vagy csak szilveszterkor mentek ki? Ugye emlékezetesek voltak a, a szilveszteri ügetőversenyek, de hát azért nagyon sok ember számára életforma volt az, hogy szerdán vagy szombaton felbukkanjon az ügetőn. És azt hiszem, hogy azok közé tartozik, akik számára életforma volt a lóverseny Jordán Tamás kosút és Jászai díjas színész, rendező, színigazgató, főiskolai, a főiskolai docens, érdemes művész és a halhatatlanok társulatának örökös tagja. Jó napot kívánok, szervusz Tamás! Jó napot, szervusz! Előre bocsátom, hogy itt én leszálltam a metróról, amikor a hívás jött, mert olyan nagyon volt az, hogy mondtam, kossuth széri aluljáróban vagyok. Remélem, hogy elég jól lehet engem hallani. Én téged kevéssé hallottalak jól, úgyhogy megkérlek, hogy akkor megpróbálok hangosan beszélni, most jól hallasz? Igen, Jó. most jól hallom. Jó, tehát a kérdésem az, az lenne, egyébként mi jól hallunk, hogy te mikor és hogyan kerültél ki először a pályára az ügetőre, a kerepesi útra? Az emlékeim szerint még egyetemista voltam, én 1961 és 66 között jártam a műegyetemre, és az egyik barátom vitt ki, és én nagyon kíváncsi mentem. Ez lehetett 63-ban, 64-ben, nem tudom pontosan, és meg kell mondjam, hogy hihetetlen csalódás volt az első alkalom, mert azt tapasztaltam, hogy vannak ugyan lóverseny futamok, nagyjából három perc alatt lezajzik, és, futam, és utána van fél óra szünet. És már a második után azt gondolom, hát erre bele kell halni. Mit csinálok én ebben a hosszú szünetben? De azért végignéztem. Aztán kimentem legközelebb, egyszer csak kiderült, hogy a két futam közötti fél órás szünetre igenis szükség van de talán már három-négy alkalom mellett szükség van rá, mert föl kell dolgozni a futamoknak a valószínű ered, várható eredményei. Tehát én is elkezdtem a lovak származásával foglalkozni az elmúlt futamoknak a kilométer átlag idejével, azzal, hogy nézegettem, hogy az újság mik, miket tart esélyesnek, és, és sorba vettem a lovakat, és kiderült, hogy éppen hogy oda tudok érni a használhoz, mert. El, elgondolkodtam, elmeditáltam az időt. Tehát egyből, Most, egyből a, a pénzszerzés szándéka vezetett oda? Nem. És azt el kell mondjam, hogy végig az vezérelt, ami gyerekkoromtól fogva a területén mindenben, nem a pénznyerés, bár természetesen az nem lehet kiadni belőle, de maga a szórakozás. Én mindig kis pénzzel játszottam. Tehát amikor kimentem, akkor tudtam azt, hogy az akkori anyagi helyzetbennek megfelelően mennyi az, amit úgy veszíthetek el, hogy nem fogom nagyon fájni. Tehát én mindig óvatosan játszottam, és ez a mostani tipmix-re is érő, hogy a játék megmaradt. Tehát a lóversenyen, azt a diadal érzést szerettem, amikor bejött az, amit én gondoltam. És talán túlzás, amit mondok, de már Csurka István, aki a róversenyezés nagy szakértője volt, azt mondta, hogy a győztes úgy érzi, amikor bejön az eltervezett utamnak az eredménye, hogyha ő meg a jóisten szimbólár lennének. És valami hasonló diadal érzésem volt minden egyes alkalommal. És ez nem volt közömbös, hogy mennyit nyerek, de nem az volt az ő cél, csak hogy eltaláljam azt, amit olyan kevesen tudnak, hogy mi lett. Milyen társaság jártod? a kik jártak a, az ügetőre? Az én társaim főleg, de az üggetőn én, hát ha nem is mondom baráti, de egy nagyon jó beszélgetési viszonyba kerültem Sándor csikarral, Mi az első, volt első másod hely, és ott egyen fölöttünk lévő páholyban ült a Sándor Csikar. Majd később a harmadik helyen volt alkalmam szót váltani. Nyilasi ivorral. Remélem, hogy őt ez nem zavarja, mert róla is tudni, hogy a fia is hajtó volt. hát számos közéleti személyiség, ismerősök. Nagyon-nagyon jó társaság volt ott a társadalom aljától, a társadalom tetejéig sokat. Mint ha a olvastam volna Sándor Csikarról, mint ha a Sándor Csikarról, hogy még maga Farkas Mihály is próbálta meginteni, hogy ne versenyezzen annyit, mert ő mindig ott volt. Mindig kint volt ez a, ez a jellegzetes, összehúzott szemű, és kicsit gunyoros, de mindenképpen szeretettet nem, mert az a mosoly mindig ott volt rajta. És hihetetlen fegyelmezetten vette tudomásul, ha nem nyert, és nem látszott neki, látszott rajta, különöse van nyerés. Ez azt jelenti, hogy, hogy te mondjuk a rendszeres olvasójával voltál a Turfnak? Annyira rendszeres, és lehet, hogy a nektek, Annyira rendszerűen volt, hogy a szerdai meg a szombati verseny előtt kedreggel meg péntek reggel a jelent meg a turv. És én már kedden hajnalban, meg pénteken hajnalban mentem az újsághoz, hogy a turvot legyen időn bőven áttanulmányozni. Egyébként mi szükség volt arra a 20-30 percre? Azt mondtad, hogy azért, hogy felkészüljön nyilván a, a szövegközlő, meg maga a játékos is, de hogy 20 percet kellett várni a nyeremény kifizetésére is. Nem, az az, hát, negyed óra, tis, negyed óra, viszonylag gyorsan ment és Nem volt rögtön földenni, akkor a után, a nyeremünk. Elmondom, hogy mi az egyik hit, ha, ha, ha, ha a lóverseny vonzásának. És amikor van ez a fél óra szünet és megyük fel, hogy 11 induló ló van. Igen. Mindegyiket sorra veszi az ember. És egy pillanatra mindegyiket esélyesnek gondolja. Mert lehet, hogy az egyes számú a legeséterenebb elvileg, mert gyengék az idejeit, de lehet felfedezni benne valami javulást, a származás lehet jó. Tehát ebben a fél órában van mondjuk két perc, amikor arra gondolok, hogy az egyes számoló az lehet nyerő. Aztán megyek tovább, és ugyanez gondolom a kettes számoló is, hogy lehet nyerő. Aztán sorba mondjuk a 11 a 11 Már mindegyik fölmerül, mint nyerő. És amikor befutnak a célba a loha, és valamelyik nyer, mondjuk a nyolcas akkor én tudom, hogy a nyolcasra gondoltam, hogy nyerni fog. Csak nyilván valami szórakozottságot elfelejtkeztem róla, de legközelebb majd ezt a hibát nem követem el. És hogyha arra gondolok, hogy megtaláltam a nyerőt, akkor megjátszok. Hát csak az a baj, hogy egy pár percre mindegyiket nyerőnek gondolom, tehát utólag azt hiszem, hogy én tudtam. Azt hiszem, hogy pont a Csikarról olvastam azt is, hogy, hogy már két-három órával a futamok kezdet előtt kint volt, és jött-ment ott a pályán, megpróbálta kihallgatni a hajtókat, hogy a zsokékat, hogy, hogy miről beszélnek, hogy kinek milyen a loba, hogy esetleg megint bunda lesz. Igen, hát mindenki vadászik a bundára. Én azt gondolom, hogy a Sándor Csikarra volt olyan elismert társadalomunk elismert személyisége, nem tartom kizártnak, hogy még az Istáróba is bejutott, de viszont nem feltételezem, hogy bundák. Ja nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Csak hogy, hogy tudja, hogy volt-e vagy nem volt bunda, arra gondolok. Persze. Ez nagyon érdekelte őt, meg, meg néha mondogatta is, hogy ez a futam nem stimmel gyerekek. Emlékszel még Soperre, vagy ismerted Sopent? Hogy? Ismerted Cserhalmi nevű uh, célfotóst? Nem. Volt egy, egy úr, Cserhominak hívták, és Chopin volt a, az, a gúny neve, mert hogy állítólag az ügetőn mindenkinek volt valami neve, amit használt, és ő volt az, aki fönt volt, és folyamatosan, hát gyakorlatilag a célban fényképezett, és az ő fotóit alapján tudták eldönteni azt, hogy... Hát nem ő fényképezett, hanem egy, egy szöleállított kamera érni. ami a célvonalban a, a, a volt szöleállítva. Az automatikusan lett a felfutás során. Meg szerintem azt jól kellett tudni kielemelni. Voltak viták? Hát mindig, mindig nagy kistéria volt, hogyha félfutóra kerül és akkor nagyon gyakran voltak fogadások arra, hogy melyiket fogják kihozni győztesnek, vagy másodiknak. Nagy pénzekbe fogadtak az emberek. Egymás közt, ugye? Tehát nem a. Más közt, igen. Meg ilyenkor el lehetett adni kiketten aki úgy gondolta, hogy a célfotó nem azt fogja kihozni, ami egyébként az ő kezében van a másikat, akkor jó áron eladta azt a ticketet. Biztos vannak olyan hallgatóink, mint például, és én magam is olyan vagyok, aki sosem járt az ügetőn, már csak az Arena plázában jártam, hogy, hogy mi az a ticket? Sejtem, hát mert hogy amikor beköltöztem a... Krasó lakásába, akkor a kis szabálya volt. Tehát kis szabály a kis szabálya a... Nem tisztelt, jártani, mint egy, egy... Mit, közérti pénztárgyé beütötték, és kiadott egy kis cédulát, ami rajta volt az én tippem. Hát ez még a vonatjegyhez lehet hasonlóan, csak más formájuk, amit mint az automatából vesz az ember. Tehát az a kis tiket, a tiket, az a kis cédura tartalmazza az általán megjátszott futamokat, játékot. Emlékszel arra, hogy melyik volt a legemlékezetesebb futam? Én arra emlékszem, hogy a derbi volt mindig a csúcs, amikor a négy éves évjáratóak, négy, négy éves rohadt, miért köztek meg, hogy még a legjobb, és akkor mindig voltak ilyen sztárok. Arra remélem, hogy és az azonos évjáratúak azonos betűvel kezdődött a nevük. Például a Pirvax Pakán, ez két azonos korú volt, mindig nagy verseny volt közöttük, és a derbi is azt hogy vagy volt a Kabalakarvaj. Ez is egy nagyon nagy páros volt két egy, formán, egy formán jó ló. Tehát voltak legendás volt. Alárendelted a, a, az életedet a lóversenynek? Tehát szerdán és szombaton kötelező volt ott lenni? Hát nagyon sokat mentem, mi úgy szoktuk mondani, hogy néhányan, hogy nélkülünk nincs verseny. Mert azt kifejezni, hogy ha nem vagyunk ott, akkor nem tartják meg. Tehát rendes bútordarabok voltatok az ügetőn? Hát ez, ez jó már néhány pár. Ez a jó pár, mindig így volt. És hát felejthetetlen élményeim voltak. Hát az a, a drukkerség, az az izgalom, az függetlenül a föltet szétösszegétől. Hogyha 50 forintért érzi hát a mak és ugyanúgy izgultam, mint hogyha most mondjuk 50 ezer szakta volna a legnagyobb nyeremény? Semmi, nem említésem éltó. Nem említésem éltó. Ott voltál 2004. No. május 29-én az utolsó futamon? 2004. május? Igen. Elméletek akkor volt, vagy legalábbis a, a leírások szerint akkor nem, volt az én, utolsó. Máj, már hosszú évek óta nem jártottam. A, már a 70-es évekről már nem nagyon. jártam. De miért? Vagy csak néhány mert Hát egyszerűen el, elkezdődött a színház, az életemben jobban, Hát valahogy más fel évetett a sor is. Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre a más. További jó munkát, meg jó utat, mert tudom, hogy útközben vagy. Kívánok, és köszönöm szépen még egyszer. Hát, nincs mit, és a, a, a, a, a hogy kedvet kapnak a fogadásra azt mondom, hogy nyugodtan menjen neki, ne gondolják azt, hogy a verseny az maga a, a fertő, a bűn között, a, a, a, a, a zűrlő utak indítója, mert ez nem mint. Igen, az más. Köszönöm szépen még egyszer, viszontalálás a Servus. Viszontalálás. 24 3, illetve 24 07 -3, majd a hallgatók ennek, amikor elkezdik nekünk elmesélni, hogy ők hogyan kerültek ki az ügetőre, hogyan és mit tettek meg helyre, tétre vagy befutóra. Mi volt a legnagyobb nyereményük? Mi volt a legjobb magyarázat, amivel megindokolták, hogy miért hiányzik a családi költségvetésből rengeteg pénz, amit természetesen a lóversenyre fordítottak, az biztos jó helyre ment. Csurka István említette az imént Jordán eh, Tamás, a Kossuth és Jászai Mari díjas színész, rendező, színigazgató, főiskolai docent, érdemes művész a hatatlanok örökös tagja. Szóval, hogy ő is említette Csurka István nevét, és Csurka Istvánnak volt egy dolgozata, ami a magyar nemzetben jelent meg, eh, amiben a száz éves az ügetőről írt, és annak az utolsó részében ott elmezgeti. Hogy, hogy mi, és milyen kifogások voltak, hány kabát került mondjuk a bizományiba azért, mert a tulajdonosa fel akarta rakni azt a kis pénzt, és volt egy tuti típje, amit meg tudott játszani szerdán vagy Szombaton az ügetőn, és aztán e, hosszasan ír Csurka, ír az egész lóverseny történetéről, és hogy milyen jó fejek járnak oda, majd a végén azt mondja, hogy hát minden pénz, amit ebbe ölt, az igazából hasznos, mert hogy a sportot támogatta Csurka, és nem mint ahogy említette is, Jordán Tamás, a lóvers, egy nagy mágusa volt, írt is róla könyvet. Úgyhogy a hallgatókon a sor, hogy elmeséljék nekünk az ebben kapcsolatos élményeiket. Azok is elmesélhetik, akik mondjuk csak a szilveszteri ügetőn voltak kint, hogy mondták a barátok, hogy jöjjön ki, vagy azért mentek ki, mert cselebek hajtottak akkor lovakat, vagy, vagy ilyesmi. Szóval hívanak bennünket, aztán ha lesz telefonáló, akkor őket hallgatjuk meg, ha meg nem, akkor az Árvabriget által összeszedett dokumentumokból szemezgetek az önök számára, de mint mondtam, az anno Budapest ma az ügetőn, a Kerepesi úton jár. 2004. május 29-én vontották le egyébként a, a lóversenypályát, és épült helyette az a pláz, ami most ott van, és meghagyták a középső ö, lelátót, amiről azért azt lehet tudni, hogy hogy a három lelátók közül, amik nagyon szép Bauhaus stílusban készültek, a középső volt a legrondább, tehát nem, ez igazából nem, nem annyira nagy szám, mert hogy az igazán jó fejek azok nem onnan nézték a, a futamokat, hanem volt egy kiemelt helyük, ahonnan belátták az egész pályát, és tudták már, a, amikor befordultak a lovak a kanyarban, hogy melyik fog nyerni, és lehetett mondjuk tényleg, mint ahogy említette Tamás is, a pénztárhoz fáradni. Tehát 24 953 2407 95 Daniel addig esetleg keres valami zenét, nincsen lóversennyel kapcsolatos zene. Maximum, ha a Heavy Horse című számot megtalálnál a Jetrotától, akkor az jó béna lenne, mert, és be is írja a Daniel, biztos nincs van a gépen. El kell keserítsen. Nem, hát nem keserítettél, mert uh, pontosan ismerem a, a kínálatát a, a adáslebonyolító szoftvernek. Nem tudom, hogy milyen felvétel a, a jó ilyenkor. Hát, mit tudom, én, Korda György, vagy, vagy például arra. Jó, például, például végül azt tudod, hogy a lóversenypályán is van kifutó, és akkor, hogy az már majdnem reptér, és a lóversenypályán nincsen kifutó. Mire gondolsz? Nem, nem, nem úgy hívják a nem értek hozzá, nem érzed így, nem létsz, te szólítottál meg. Majd amikor jönnek a hallgatók, akkor rákérdezhetsz, hogy kifutónak hívják-e a lóversenypályán azt, ahol a Tatterzából mondjuk átjönnek a lobak és a kocsik. De attól félek, hogy nem kifutonak hívják Hogy azt a mai váltást ilyen szakkifejezésekkel meg tudod magyarázni, és akkor. Nem, azt, hogy azt mondják, hogy tétre helyre vagy befutóra lehetett fogadni, onnan már igazán nincs távol. Igen, igen. Igen, te nem voltál lóversenyen soha, életben képzeld Én sem. Mindig mondták a pajta hogy, hogy, hogy menjek ki, és e, lóversenyén is csak egyszer-kétszer voltam, nagyapám ugye Patkoló Kovács volt, és e, emiatt aztán imádta a lovakat, és nagyon eldöntötte azt, hogy, hogy a kis unokájából, a kis e, pangsznak, de Miklósból is e, lovas csinál, és e, állandó ígérete volt az, hogy majd megyünk a pankot a gazdaság e, lótelepére, és akkor ott meg lehet tanulni lovagolni, és hogy mi jó azt lesz. azt hogy mondjuk a városba, te már akkor is lóval csak nem, nem, nem ide nem, nem, oda, amoda, nem, és nem, akkor... Nem, nem, szentesen volt ez, és, és ott, ott próbálkoztunk ezzel, de hát nagyapám aztán hát a háborút is lovak mellett töltötte, és a legtöbb kép, ami róla készült, az, az lóval ábrázolja őket. 24 vagy a 24 07 az első telefonáló. Hallóki napot kívánok! Katonamátyás, most már elég sokat szor vagyok első, nagyon üdvözöllek. <gül> Nyilván Ügyvöző első. 1970-ben, amikor még nem töltöttem be a 18-at, az osztálytársaim előre mentek. Ők mutogatták az igazolványukat, engem már nem kérdeztek, mert nyári születésű vagyok. És ott van egy olyan szöveg, hogy szűzkéd. Igen. Ma nem emlékszem pontosan szakifejezésre, azt hiszem kettes ötest tettem meg oda-vissza, vagy valami ilyesmi. Lehet? Tehát, hogy a, tehát az, hogyha a kettes vagy az ötös közül az első, vagy a második, vagy második. Igen, első, igen, igen. És ha rátettem valami vagyont, 10 kemény magyar forintot, és 70 forint jött vissza, el. Hát az tényleg. Életem lesz. első és utolsó lov lovis fogadása volt. De ettől miért nem kaptál kedvet? Tehát ilyenkor el kellene, hogy kapja az embert a gépszé, hogy. Akkor ak bocsánat, a másodiknál már nem lett volna szűz a kezem. Aha, tehát a bölcs előrelátás. Itt körülbelül ilyesmi, mint ahogy a. Ö, hát, amit tudod van, az a cigi, amit többen szívnak egyszerre, mert nagyon szegények. Abból is csak egyszer, azt is csak egyszer próbáltam ki. Értem. És de tetszett a verseny? Nem fogott meg. Láttam a Kárpáti Gyuri bácsit, meg láttam még egy-két híresebb embert, Raksányig elértett, de nem fogott meg. Nem éreztem magamhoz, ha nem azt mondtam, hogy gyökeret fogok én ott verni. Hát jó. Köszönöm szépen, Matyi. Szia. Hello. 24 06 24 szóval ott tartottam, hogy, hogy nagyapám én, nagy imádta a lovakat, és aztán elelvitt amikor mit tudom én, május 1-én meg ilyen kiemelt sátoros ünnepek mellett lóversenyeket rendeztek, de nekem igazából akkor is annak drukkoltam, hogy a ló mondjuk lerug, leverje az akadályt, az ugratás volt, tehát díjugratás vagy valami ilyesmi, vagy vagy történjen valami, mert ha, ha normálisan csak úgy végment, abban abba sem érdekeset nem láttam. Sajnos. Hallói napot kívánok! Otthai Robert vagyok, üdvözlök! Nagyon üdvözöllek, szervusz Robert! Sziaszt, szia! szia. Mond, mondom a, a titkos szavakat, Sóhaj, Szobaasszony, Fárosz. Az ügetőről szól a mai műsorunk. Te mikor kerültél ki oda? Hát a Kertész Péter barátom vitt de a családunkban volt előzménye, mert a nagybátyám, akiről végül a sose állunk meg. Igen, a Gyuszi bácsi ő, ő szenvedélyes vesztő volt ott. Tehát az volt a foglalkozás, hogy veszítsem. És a kertész Péter kivitt, és az első ember, aki szembe jött velünk ott a forgatakban, az a Gyuszi bácsi volt. Mikor meglátott, meglátott nekem, hogy ott vagyok, elszállott, és azt mondta, hogy hukám te ide egy De két évvel már ő fogadott nekem, amikor kellett. Neked honnan voltak tipjeid? Hát innen van, fejből. Hát a Farkasházi azzal a, a most megjelentőmben, a Farkasházi azzal bírít, hogy én tulajdonképpen mindig az összes lovat megjátszottam, amire volt pénzem, és így, ha jó volt a befutó, akkor is jelentős veszteség volt minden mindenfutam. És ez így van? Mi? Amit leírt a farkasházi? Hát persze, hogy így van. Hát a, amikor ne, ami nem volt nálam pénz, azt nem tudtam eljátszani, csak a kölcsönkértem. Az a lényege, hogy, hogy ő egy ő apró dolgokért játszott anyagilag, én meg mindig az egész életem ott volt. Tehát ennek köszönhettem végül a, a filmet. Mi volt a legnagyobb nyeremény, amit az ügyetőn zsebre tettél? Hát az túlzású zsebre. Legfeljebb egy, egy futamig volt nálam némi pénz, és akkor a következőben ami. Ha utolsó futam volt, akkor akkor megúztam, mert akkor képtelen voltam hazamenni. De ja, hogy rendesen ember nem, nem száll ki a, a, a játékban menet közben, mint ahogy kártyasztaltól sem lehet fölállni. nem, hát engem nem veszélyeztetett, hogy erőbe kiszállok. <gül> Tehát ezek inkább ironikus dolgok, meg szavak, És most inkább egy antireklámja vagyok a lóversenynek, mert a többi szerencsejáték szenvedélyemmel együtt egy az egybe kisöprődött belőlem, pedig komoly szenvedély volt. De hogyan, hogy, hogy történt ez? Egyáltalán nem érdekel. Például van olyan játék, amit nem is tudok már, hogy hogy kell, hogy kell beütni a telefonon. Uh -huh. Hogyha az ember... Mert lehet úgy játszani mindenféle fogadásokban, hogy telefonon. Már nem, nem tudom, a nem, tudom a, a... nem a kódját, a módját, hogy hogy kell. Hiányzik? Nem, nem van helyette sok szép jó munka, és se nem szeretnék, veszteni meg most már végképpen. Mennyire volt, hogy is mondjam, tragédiákkal terhelt az ügetőn az élet? Tehát éppen a Csurka Istvánnak egy dolgozatát rántottam elő, amiben leírja, hogy azért nagyon sok tíli landolt a bizományjáruházban azért, hogy az ember az utolsó pénzét feltegye, és mert volt egy tuti típje. Ő írta a legszebb mondatot arról, hogy Megy a lóversenyre, tudja, hogy veszíteni fog valamilyen novellájában. És mégis fesztivál van a lelkében, hogy mehet, hogy mehet. És hogy ma nem, hogy ma biztos nyerni fog. És persze soha nem nyerünk biztos. És azt írta, hogy, hogy minden pénz, amit elvesztett, az jó helyre ment, mert hogy a magyar lóversenysportot sportot támogatta ezzel. Ezen nem tudok vitatkozni. Meg, meg én ilyesmire nem gondoltam konkrétan. Hát ez nyilván nála... A barátaimat is jelentette, ott volt a Jordán, a Kertész Péter, csodálatos színész mind a kettő. Új Laki Dini, akivel néha most megtárgyaljuk a, a kamrába együtt játszunk a Mi Osztályunk című csodaszép darabban, és nagyon gyakran fölemlítjük föl azt az időszakot hügetőt is, meg a galoppot is. Arra emlékszel, hogy, hogy lett vége? Hát azt hiszem úgy, hogy nem mentem többet. De, de hát én amúgy is vidékről néha megszerveznem, hogy ezt, azt megjátszani. de hát így nem az, nem, nem. Aztán néha a vagy, vagy gejzí-szerűen a vágy, hogy, hogy játék, és most meg már nem. Nem tudom. Összetartó társaság ilyen, volt az a pár? De félek, hogy az már nem a szeműsorod, inkább a, a, az, hogy olyan jó dolgokat csinálok, olyan jó csapatokban, hogy sokkal nagyobb a tét annál, mint hogy az egészségem utolsó morzsáit ilyen felesleges izgalmakra, meg izzbulásokra. Értem, tehát hogy máshonnan megvan Kevés, az adrenalin? Kevésbé jó minőségű emberek között, csak ugyanígy voltam, amikor valamennyire jártam kicsit kaszinóba, és hirtelen megláttam magamat kívülről, hogy füstbe, mert akkor még lehetett ott dohányozni. Fűstbe rossz minőségű emberek között én is egyik vagyok, vagyok közülük. És ebből jó volt. jó volt, hogy ez elmúlt. De azt gondolod, hogy rossz minőségű emberek jártak az ügetőre? Igen. De ne élezd így ki, szenzációs emberek is jártak, nem azt mondom. Értem. A rossz minőséget magamra értettem, hogy, hogy tényleg ez a legfontosabb nekem. Ja, értem. Amikor annyi minden örömöt tudok szerezni sokaknak, és akkor erre ne legyen energiám meg. meg. Micsodán. Hát én megy. Jó, jó, jó, akkor majd végszavazok neked. Eh, és eh, csak azt akartam még megkérdezni, hogy, hogy mennyire volt összetartó társaság az a pár ezer ember, aki mondjuk megfordult a lobby 60 a 60-as-70-es években. Ennyi, ennyi idegen ember, még az ismerősök is. Ennyi idegen ember egy kupacban nincs mit a lóversenyen. Az volt az, mikor már olyan ismertebb lettem, akkor akkor is ott jól érezhettem magam, mert a kutya nem törődik a másikkal. Mert fél óra az az idő, ami két futam között eltelik, hogy mit játszanak, mit játszunk. És ott ha ott ott a Brad Pitt megjelent volna, vagy a Angelina Jolie, akkor is tojnak rájuk. Mindenki a következő futamon töri az agyát, bele van bújva a turba. Te jártál ki? Nem, sajnos. Igen? Igen, nem. Nem, nem, soha nem voltam. Miért hát nem kérsz én meg olyan valakit, aki ki jár, aki, aki ebben otthonos. Na, mindegy, de hát akkor ezt elmondtam, hogy ott teljesen szabadon lehetett jönni-menni, nem kell köszönni egymásnak, hiába ismerjük egymást a pályáról, vagy, vagy nagyíró, vagy a kis volt a, a kisvota, Szenesi Vánd, bár nagyon jóban voltunk, de a Gdns György mellett ültem a, a, a tehát minden ilyen szerencséjáték szenvedélyes. Egyébként most előzünk meg egy olyan kocsit, amit az ügetőről visznek föl. Mert már úgy látszik, lefutotta a futamát. Haza. Tehát egy lószállító megyelőtted magyarul? Már nem, mert az életekében nála is gyorsabb. <gül> Tehát az, az egy ilyen És a Két ló letakarva, letakarva pokróccal. Aha. Az S volt, de már Két kilométerrel lehattam. Jó, hát gratulálok hozzá. Nyilván több lóerős az autód, hogy, hogy így próbáljak középszer, igen. középszerű szójátékkal foly... ilyen. Igen. Szó köszönöm szépen, hogy köszönöm szépen, hogy rendelkezésünk rátál. Koltai Róbert, további útat kívánok. És nem is kérdezed meg, hogy hova megyünk? Hát de hova mentek? nem jutott eszembe, hogy hova mentek. Mentek Budapestet elhagyva. Eh, hova mentek? A Batang Felé című darabot játszuk. Firtás Balázs kollégámmal, Gári rendezővel, és Mucsi Balázs látványtervezővel. Mert minden előadás előtt nekünk kell fölépíteni a tiszteletet is. És ez hol De van? 51. előadás. Mújfehér tó. Végig, végig M3-os. Aha. Ha el valaki, akkor azt hiszem négy jegy van még. Mindenkit arra biztatunk, hogy pattanjon autóba, és menjen le új fehértúra, és nézze meg ezt az előadást. Hát nem bánja meg, 51. előadás egy év alatt. Az hát sok? Alatt. Rengeteg. Hát, megközben én 13 darabba vagyok, és a partnerem a 10 ben Még egy kérdésem lenne. Robi, hogy ugye, beszélgettem a Jordán Tamással, és mondta, hogy ő általában mindig megvette már hajnalban a turfot, és elkezdett készülni az aznapi futamokra. Csak mondtad azt, hogy, hogy ott kezdettem mindenki készülni abban a, a rendelkezésre álló fél órában a következő futamra, hogy te is turfolvasó voltál? Hát azt, azt akkor veszi meg az ember, mikor be, belép a kapun, akkor árulják, Uh -huh. Tehát az, az nem, a újságosnál nem lehet kapni már évtizedek óta. Abba a fél órában mindig, ami szabad volt, és amíg volt pénzem, vagy pedig van egy olyan mondás, hogy újítani. Beújítani. De, de javaslom neked, hogy a újlaki dinivel beszélj, mert ő még nálam is színesebben tud a gurfról, meg a lóversenyről beszélni. Értem. Nagyon szépen köszönöm. Jó előadást, jó építést, jó új fehér. Köszönjük szépen. Jó új fehér tavazást kívánok mindenkinek. Köszönjük. Viszont hálás a szervusztok. Jó utat. Óvatosan ez az M3-ason. Halló. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Üdvözlöm. Lóverseny. Igen, igen, nem ügető. De persze. Lóverseny. Lóversenyről tudok élményeket mondani. Egyetlen egy van, százszázalékos vagyok, nyertem mégpedig ezelőtt jó 40 évvel 10 forintra 700 forintot. Mai napi emlékszem még a lovak nevégre is. Az egyiket úgy hívták, hogy aranyosknám, a másikat pedig úgy, hogy másnapos. Fogalmam se volt az egészről. Kérdezték a pultnál, hogy oda-vissza, mondom, oda-vissza. Így aztán a 10 forintra, ami elég sok lehetett akkor, meg gondolom 30-40 forintból még nem lehetett vacsorázni. Szóval én azóta sem voltam lóversenyen, a barátom dühötten összetépte a Tikettet. szóval a hülyéknek van ilyen itt nálam bejött az a babona, hogy aki a szűzkész megy, az nyer. És mi alapján döntöttél a, a lovak mellett? Nevekről, nevek alapján, másnapos, meg aranyoskám, hát ez, ez valamit jelentett, és úgy gondoltam, úgy gondoltuk, mert nem egyedül voltam, hogy megtesszük ezeket a lovakat. Nem is tudtam, hogy ők nyertek, csak aztán ki voltak írva a számok, és örültünk annak, mert hogy akkor meg volt néhány hétvégére, akkor még diákok voltunk a, szórakozásra a pénz. És azt gondolod, hogy, eh, hogy is mondjam, eh, eh, Isten ajándéka volt, hogy nyertél, de büntetésre lett volna, ha ott ragadsz? Nem, én semmi nem gondoltam, egyszer csak örültem a 700 forintnak, én magam nem emlékszem még az, összeg, az összegre. Ez rengeteg. Az rengeteg pénz volt akkor, de érdekes módon nem csábított arra, hogy újra kimenjek. Egyik barátom vitt ki, aki persze nem nyert, és érdekes, nem vesztettük el azt a 700 forintot, sem utána képesek voltunk eljönni. Igen, azt föl lehetett volna még tenni a következő körben. Igen, ez szokott lenni, rújártan, így jártam. Értem. Köszönöm szépen! Szívesen! Viszont hallásra! 24 953, 95 3, 95 3 úgy tűnik, hogy olyan hallgatók mernek betelefonálni, akik csak egyszer voltak, rendes pénzt nyertek, és nem, nem játszották el a, a családi vagyont. Csak azt akarom mondani, hogy zsidai vezeték nevű Péter nevű hallgató, uh -huh. azt írja nekünk, hogy a nagy utazás zenéje lovi zene a pressertől, a klipben is benne van a lovi. Igen, igen. Ezt igen. nem ellenőriztem le őszintén szólva, csak jó, gondoltam, hogy elmesél. És már megtaláltad? Meg. Jó, akkor, akkor mindenféleképpen ez lesz, akkor, ha telefonálnak a hallgató, vagy ha nem. 2406953, 24 az ügetőn jár ma az annó Budapest. Haló. nincs itt a hallgató. Akkor jön a zene. Száratnak tűz Mint ha nem a régi volna, Hol van a tűz? Hova lett a mindig sóvár régi lász? Az a régi égi lász, Amivel beléptél S megszerettelek Nagy utazás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 Megyek, Hová megyek nélküle? 2406953, illetve 2407953, az ügető, az Andó Budapest mai helyszíne, amely 2004. május 29-én zárt be, akkor volt az utolsó futam, de mint kiderült se Jordán Tamás, se Koltai Robert. Nem voltak már akkor nagy lóversenyfüggők, de lehet, hogy van olyan hallgató, aki talán ott volt. Halló, jó napot kívánok! Halló. Kész, sókom. Jaj, nagyon, nagyon távolról, de tegeződjünk, jó? Oké, okay, rendben, Hello, Ján, szia! Meg a Danit is nagyon imádom, annyira jó fejek vagytok, mikor itt egymást itt okítjátok, nagyon csíplek benneteket. Marimama mama vagyok, maradjunk ennyiben. Oké, okay, Hello, Halló, hallasz? Hallak, hallalak, hallalak! Én meg nagyon rosszul hallak, de lényeg az, hogy igaziból mi később voltunk kint, 2000, hűvárját, 10 vagy 11, amikor ott a keleti környékén én csak azért, azért domálok különben, mert nem látok. Tehát tulajdonképpen a kis unokámmal, meg a kisebbik lányommal voltunk így hárman csajok, gondold el, mert már a kis fanő lovagolt még akkor. És tulajdonképpen az ő kedvéért mentünk ki. Hát így a hangulat az úgy-úgy, azért úgy buli volt, mert végülis ilyen családias volt, de igaziból csak ennyit szerzett. Tehát úgy-úgy, azért jó a zene volt, de nem, nem lettünk lóvi függők, úgyhogy. Nem is játszottatok? Már, ő is már, már most már nem lovagol, mert nagyon drága illet, lett, úgyhogy most már ő, kosárlabdázik, ő is, meg a bátyja is. És nem is játszottatok pénzben? É, várja, azon gondolkodom, de valamit a, a, a kis unokám, meg a kisebbik lányom valamennyit, de, de nem nyertünk, csak én meg próbáltam őket ledumálni, mi a gyerekek hülyeség, úgyse nyerünk, nem is nyertünk mondjuk. Úgyhogy illetve... Azért nem tudom, mert nagyon hosszúra uh, húzták a dolgot, de, de valószínű, hogy nem nem nyertünk ott, nem, nem nyertünk volna. Úgyhogy, mert ott a, a, az elején, szóval az, az ott kicsit furcsa volt az, amikor időnként úgy kihívtak embereket, de, de aztán mivel már az estébe későben nyúlt uh, az egész, és akkor már így, így, így akkor eljöttünk, úgyhogy de szerintem nem, nem nyertünk volna. Valami minimális összeget, de azt is tulajdonképpen azért, hogy mivel lovagolni járt a kisfanni és a az ő oktatója, és hogy tehát tulajdonképpen csak ezért, hogy ott akkor na, őket, akkor támogatjuk uh -huh. úgy szolidan, de szerintem nem nyertünk volna. Úgyhogy, úgyhogy. és egyébként, egyébként hát szegény apukán nyugodjanak békél a szüleim, de hát én egyébként, ő, tehát ő vele foci meccsekre jártuk, akkor még lehetett járni. Úgyhogy, és akkor kiaváltuk, hogy hajrá bányászni, akkor még a tatabánya jó csapat volt. Úgyhogy, de, de aztán aztán már, most már foci meccs hát most már életveszély meg horriblis szerintem. Elvettem. Az is drága. Köszönöm szépen, hogy elmondtad ezt. Jó, köszönöm szépen. Viszont halásra, szia. További jó műsort, itt van egy hallgató. Halló, jó napot kívánok. Igen, jó napot kívánok, Ila vagyok. Én az előbbi beszélgetéssel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy én most rosszul hallottam, vagy jól mondta a kortai művész úr, hogy kérdezd az új lakidénes. Igen, azt mondta. Az új lakidénes meghalt. Igen. Azt már nem lehet kérdezni. kérdezd meg az új megszer Nem, egyszer mondta. Egyszer, egyszer mondta. Hát kétszer legalább. Nem, És egyszer hogy említette, mondom, most, hogy én ott volt. Azért megfigyeltem, úgy beszélt róla, mintha élne. Hát azt hittem, hogy el vagyok téged. Hát, ez nagyon érdekes volt. Kérdezd meg az új lakidézést. Igen. És, jó, hát én mondom, most akkor másik új lakidéz, nem, igaz, nem hát biztos, hogy nincs. lakidézről beszélt, gondolom. Értem. M mert ugye meghalt az új lakidénes. Én úgy tudom, hogy meghalt. Katona József színház tagja volt, és meghalt. Legalább egy éve. I én igen. Ugye? Azon gondolkodom, hogy... Igen. Csak nem akarok hülyeséget mondani, azért, azért mondom ezt, de nem halt meg. Új hát szerintem meghalt. Ilyen nagy bajusza volt. Igen, de ilyen nagy, nagy, nagy bajusza nagy is van. Ember volt és... Igen? Igen. 74 meghalt. éves, nem halt meg. Nem halt meg? Hát akkor én nem tudom. Hát szerintem higgyel, hogy meg. Jó. Utána néztek. Hát azt tudom, Ésten hogy... Nem mentsem meg, hogy a halál érét csem, de én meg vagyok róla győzött, vagy legalább egy éve meg. Attól félek, hogy, hogy igen, most egy kicsit, egy kicsit megfogott, de mindjárt utána nézek, jó? Jó, jó, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Viszont, Viszont hallásra. hallásra Közben bocsi, de más is írja, hogy nem halt nem meg. Nem halt meg. Igen. igen. igen. Péter jön, nevű hallgatunk. 1945. Igen. január 30-án született, most 74 éves, és nem halt meg. És azt írja Péter nevű hallgatónk, ki hallgatja a műsort, uh -huh. hogy láttam a Fény utcai piacon az idén a fröccsözött. Hát jó, akkor köszönjük szépen. Tehát nem a a, az lak, nem a, a Robi tévedet, hanem a, a, a kedves hallgató. De hát akkor majd mindjárt jól fölhívjuk új a Dénest, és megkérdezzük, hogy, hogy nem akarám mesélni a lóversenyről nekünk. Egyébként azt írja a kedves hallgató, olyanlanám a Bojtorján együttes lóverseny című számát, és azt írja más hallgató is, hogy nem halld meg az új laki Dénes, és azt írja, hogy Robi a lóverseny, az ügető meg a galopp versenyt láttál szentesen. Ezt vajna írtak, köszönöm szépen. Ebben a gépben az a baj, hogy csak csellóversenyek vannak. Tehát a Bojtorjántól? Nem, hogy csellóverseny nevű számok, tehát olyan, hogy, lóverseny, ér, tehát, hogy lóverseny, lóverseny nincs, és csellóverseny van. Csak. Oh. Okébe. gondoltam, hogy ez vicces lesz. Uh -huh. Nem volt az. Hát, de... nem minős is, létszíves, inkább szól is meg a hallgató. Jó napot kívánok! Álló, jó napot kívánok! Üdvözlöm, jó uh, napot! Hozzá szeretnék szólni az új laki dini, dini bácsi beteg, de, de hála a jó Istennek él. Akkor és jobbulást kívánkodás. és eg jó egészséget kívánunk neki! és remélem, hogy akinek a halálhívét költi, az, az nagyon, sokáig nagyon sokáig él. A jóisten áldja meg őt. A lóversenyre visszatérve én a népstadionnál laktam, és az ügyető meg a lobby az, az pont közte volt. Gyerekkoromban volt egy bácsi, aki Svédországba diszidált, és járt haza nyáron. Egy, egy iszonyú nagy lóvis volt az öreg. És volt egy gyönyörű autója, azt mosogattuk, és kivitt minket a, a lovira. Ugye, hát ott környékükön elég sok olyan sok is volt, akik, akik ott laktak, és hát ment mindig a, a Tuti Tip, <gül> és ő a 69-70-es években, ha jól emlékszem, nyert egy eszméletlen nagy pénzt, száz-valhány ezer forintot, hát akkor az egy. Ha jól emlékszem, az legalább egy lakására volt jó helyen. És hát nem vihette ki az országból, egy hónapig szokott, vagy volt itt mindig, nem vihette ki az országból, és akkor a rokonok meg minden barát között szétosztogatta. Az, uh, az aztán... szép szokás. Igen. A szép dolog. És volt olyan, hogy kivit minket, hogy hát játszunk, ugye mi nem fogadhattunk, barátommal, és mondta, hogy akkor gyerekek egy százalat bedobok, szívtam a fogam száz forint, nagyon nagy pénz volt, és a rohadt lovak mindent elvittek ott, tehát azt láttuk, hogy hogy működik ez, és mondták ott, a, ahol a fogadó volt, mondták, hogy oda-vissza. Nem tudom, ötös, hatos, nyolcas, oda-vissza. Mi még nem tudtuk, hogy oda-vissza. Sanyi bácsi a lovak egy irányba futnak, nem tudtuk, hogy, hogy ez a számokra, a, a lovatnak a számozására való. Persze mondtunk két számot, ami úgy eszünkbe jutott, vagy amit láttunk, és, és az öregot kivit, nézétek meg, ugye körbevitték a lovakat mindig. Igen. És hát elbuktuk ezt a szerény összeget, viszont nagyon-nagyon érdekes dolgok voltak. Az ügető az egy más világ volt valamennyire. Ugye, egy, szóval. Tudom egy kicsit a türelmedet kérni. Hamarosan visszaűjunk, csak itt van új lakidénes a, a másik vonalon. Bocsánat, bocsánat, Köszi. köszönöm szépen. Viszont nincs halásra! Köszönöm szépen! Haló! Jó napot halló, kívánok! Halló. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Jaj, már halálhírét keltették! Hát már sokszor. Sokszor előfordult ez már, már írott sajtóba is láttam. Igen? De ez jó, mert... Akkor állítól, soka égél. Tovább ér, akit legalább időtkeltik. Nincs semmi bajom, négyet játszottam a héten, nagyon kellemesen érzem magam. Igaz, hogy volt egy műtétem, de hát az négy éve volt, azóta nem tekintenek gyógyultnak, hanem úgy mondják, hogy tünetmentes vagyok. Az jó. azt jó az nem a betegségből kifolyólag. Azt igen. mondta Koltai Robi, hogy neked vannak a legjobb történeteid az ügetőről, a lóversenyről. Hát van egy pár. Van egy pár. Hát magam is hajtottam is ott sokszor, nem, nem csak a színészek meg újságírók között, hanem rendes licencem volt a matőr licencem. Tehát sok versenyben hajtottam, nyertem is egy párat. A Varsányi Ottónál kezdtem, aztán a a Szugyog fejeztem be, de még a régi, ahol most a pláza van igen, az, az ügyető. Hát most már 75 vagyok, úgyhogy az egy régebbi időszaka volt az életem. De én nagyon szerettem, mert, mert én, a többiek jöttek be próbára tízre a színházba, mindenki ásítozott, és miután én már fél ötkor a pályán, és hajtottam a minus a lovakat. Én olyan friss voltam, úgy fogott az agyam, úgy működött minden, úgyhogy egészségileg is nagyon jó volt nem csak szórakozás szempontjából. Tehát nem? Hát persze nem szem volt ott történetek, még a, a ilyen játszó, nem játszunk, Amikor én hajtottam, akkor soha nem játszottam. Tehát soha, saját voltam, magadra nem fogadták. Ilyen, ilyen, ilyen híres emberek, mint az Erzoli bácsi, meg a Szenes Iván, meg nem meg a Néháj Fisanyi, a, a, a, amikor hajtottam, reggel négykor már csörgött a telefonom itthon, hogy hova nyomsz? Én hova nyomsz? tudom én? Hagyjatok békét. Befordulok, azt megyek. Azt kialakul meg. De hogy van esélye? Nincs esélye? Mondom, nem tudom gyerekeket. Hagyjatok békübe. Bonyolult és egy nagyon, á, nagyon, nagyon jó világ ez a lóverseny. Ott hozt, aztán tényleg igaz demokrácia van. Mindenki mindent tud, és mindenki hazudik. Mindenki azt mondja, hogy ez alól jó, az alól körbe megy az ember, és ha mondjuk megkérdezi a hajtókat, vagy az okékat, vagy nyers, nem azt mondja, hogy én nyerek, és ebből kifolyólag aztán végén mégis kialakul egy verseny. Mert egy ilyen nagy káosz van, így néz ki ez. Jó, itt, vagyok, vagy? itt vagyok, és éppen el akartam mesélni azt a történetet, hogy Krasó mesélte nekem, Krasó György, hogy ő mindig lehallgató készülőket szeretett volna szerelni a sokké költözőjébe, vagy a hajtó költözőjébe, ja. mert ő biztos volt benne, hogy, hogy minden futam az, az meg van beszélve előre. Hát meg lehet beszélni futamokat, tehát lehet látni sokszor, amikor várnak valakit, vagy nem akar jönni, vagy van ilyen, ilyen nagy ö, ö, ö, Nőse, vagy nézzétek, hát ahol pénz van, ott mindig valami, valami sumák van, főleg játék. A nagy papán volt, nagy lóversenyes, egyet mondott nekem, azt mondta, mi együtt dolgoztuk itt ki a Turfot, ő tudományos alapon, én meg súgás alapon. És akkor a következő volt, azt mondta, egyet jegyez meg egy kis unokám. Szóval lehet nyerni, lehet veszteni. Egy dolgot nem lehet visszanyerni. Vigyél magaddal ki 50 forintot, vagy akkor még három forintos kasszák voltak. Vigyél ki magaddal 50 forintot, ha elveszett, gyere, mert ez nem a te napod. És végülis melyik volt, a, vagy mennyi volt a legnagyobb nyereményed? Hát uh, uh, a legemlékezetesebb. az nem Magyarországon volt, Aha. hanem a barátom megnyerte az osztrák derbit egy turbó nevű és hát akkor még én nem kaptam útlevelet, meg nem tudtam ki, mert viszont a bátyám Ausztriálva élt, és mondta ez a zsoki barátom, hogy ő, ő megnyeri az osztrák dermit, és galopp, nem ügető, és hogy a két német lovat alá kéne venni száz-száz mert megfordítani hármas befutóval két német lovat. mondtam, uh -huh. hogy jól, felhívtam a bátyámat, aki egy ilyen ö, szenvedélymentes ember, hogy ő ilyenben nem beszélés, hát nem képzelett, hogy én bemegyek egy, hogy egy, egy fogadóirodába meg lóversej, meg kasz, mit képzeltek ti róla? meg nem tudom, mondom, édes kis bátyám mondom, tedd meg, ne törőd semmivel. Na meg is nyerte a derbyt a barátom. Ott a két német ló volt alatt, tehát talál volt, meg volt a ha hármasunk, uh -huh. hazajött, azt mondja, Beszél, beszéltél a bátyáddal, meg, megjátszottan. Mondom, hát nem tudom, hívjuk föl. Hát fölhívtam a bátyámat, azt mondta a bátyámat, hogy én nem tudom, hogy miben vesztek részt, azt mondja, hogy itt állok 175 ezer shillinger. Ső, én, én ebben nem akarok részt venni, semmi közöm hozzá. Ez biztos valami csalás, valamisik. Mondom, de hogy csalás, mondom, eltaláltuk, édesbátyám. Ennyi van. Ez, nem Ez nem volt szóval. a legnagyobb. Köszönöm szépen, Dini. Nagyon jó egészséget, kívánok, és köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Na, nektek is. Vissza benne. Viszont a szerz. 14 óra 59 perc van, úgy, hogy úgyhogy hamarosan jönnek itt a hírek a Klubrádióban, önök pedig jöhetnek és elmesélhetik, hogy melyik volt a legkevesebb, és melyik volt a legnagyobb nyeremény. Hogyan is kivitte ki önöket az egykori lovira, az ügetőre, ahol most az Alina láza áll, és de ez egykoron rendes lóversenypálya volt és de most egyébként futni lehet a hátuljánál. Szóval, hogy hívjanak bennünket és meséljék el ezeket a történeteket, hasonlókat, mint amit Jordán Tamás, Koltai Robert, vagy Új Dénes, aki hál' Istennek jól van, és korán temettük. Tehát, na mindegy, így jártunk. Három óra jönnek a hírek.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 Elég sokan van itt cseppalan, működnek. És hát ugye a kapcsolatokat felvenni venni velük és hát Fiatalok vannak végül is, egy csomó fiatal van sportnál sport, is. És egy sors ki hát az igényeket. Egy olyan, hát, szerintem egyet, van, a PB szokor... kultúros, meg tudja oldani egyszerűen. Ilyen a, a kultúrossai van, van, van, vannak, úgyhogy hát ez a kapcsolatot feltéklettel kell venni velük. Jó napot kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak, ez itt a Club Rádió benne az anno Budapest az önök alázatos narrátorával, Punks No Miklóssal szerkesztő Árva Brigitta, Kemény Dani a gomboknál, Kismárja a telefonnál, Kardos Józsi az internetnél, ő össze egyébként azt rengeteg anyagot, amit elolvastam. A lóversenypályával kapcsolatban az ügetővel, meg a Tatterzá történetével rengeteg cikket 1940-ben, valahánytól egészen 2004-2006-ig Olvastam el cikkeket erről a fontos intézményről, és ez egyébként úgy gondolja, hogy olyan dolgokkal kellene foglalkoznunk, amihez értünk is. Ő úgy gondolja, hogy nem értünk a lóversenyhez, valóban nem, de ez a műsor ez meg időnként úgy működik, hogy bedobunk egy helyszínt, utána nézzünk, elolvasunk róla mindent. Nyilván tüdőbetegeket nem állnánk neki gyógyítani ezzel a tudással, de azt gondoljuk, hogy a hallgatók majd elmesélik a történeteiket. Nagyon sok SMS érkezett újlakidénessel kapcsolatban. Egyébként ő hívott föl bennünket, hogy haló élek. Úgy, hogy úgy került adásba a, a művész, igen, Dániel, így történt, és e, volt néhány SMS, ami arról szólt, hogy új hat, meg, tehát belekeverhet a kedves hallgató, talán. Halló, napot kívánok! Halló, jó napot! Halló. Kész csók! Tessék beszélni! Halló, ö, én vagyok a vonalban? Igen! Először is szeretnék gratulálni a műsorához, nagyon-nagyon tetszik, és arról jutott eszembe a kis történetem, hogy szűzkéz, Igen. és hát körülbelül 1950-re nyúl vissza, a kis történetem, nagynénéméknél sokat nyaraltam, és a férje az őgetőn volt pénztáros. Uh -huh. És egyik nap meglátogattuk a nagynénémmel, és ahogy ott sétáltunk, egy férfi megkérdezte a nagynénémet, hogy volt-e már a gyerek, Kinn az zögetőn, és mondta a nagynéném, hogy hát még nem, most vagyunk először. Uh -huh. Ó, hát akkor szűzkéz. És akkor rögtön eh, elkezdett beszélgetni, és közben mondj már nekem egy számot. És hát most ugye annyi a már az emlékezetem, nem tudom melyik számot hát mondhattam Csak az a lényeg, hogy eh, eh, ahogy eh, megtudtuk, nem tudom, nagy nagynéném aztán mesélte a férjének, hogy képzeld el, hogy megjátszotta a férfi és nyert. Úgyhogy nekem ez a történetem. Szép történet, gratulálok, ez már a harmadik alátámasztás ennek a szűzkész szerencsés kézmondásnak. Igen, igen, igen. Hát köszönöm szépen, viszont. Nagyon hallásra. kedves, köszönöm szépen, viszont hallásra. 2406953-2407953, akik számára még nem derült ki a mai műsorunkban a Ügetővel, a lóversenypályával foglalkozunk. Még azt is sikerült kideríteni, hogy Richard Tatterzáról Richard kapta a nevét a Tatterzál, aki egyébként angol lókereskedő volt, és és Széchenynek a tanácsadója lóvásárlás ügyében, és nagyon sok ilyen helyett, ahol lovakat tartottak, vagy értékesítettek, a Sztatterzának hívták, így maradt rajta Budapestin is ez a név. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm! Ila Eszter vagyok. Készcsó! én voltam, aki a halálhíret keltettem művész úrnak, szeretnék elnézést kérni, csak egy vigasztal, hogy nem ő meg teljesen, hogy ő is azt mondta, hogy többször keltették halálhírét még az írott sajtóban is. Egy hallgató azt írt SMS-ben, hogy egy plegykalap azt híreztelte Igen. nyáron, Igen. hogy dini halálos égetem, beteg. Hogy a televízióban hallottam, Aha. bocsánatot kérek, és egy jó ideje nem láttam, nem hallottam róla, mi meg voltam róla győződve, hogy nem él. Elnézést, de mivel ő is mondta, hogy a halálhíret keltették többször, bocsánat, reméljük, hogy jól sokáig fog élni. Semmi baj. Köszönöm szépen. Nekem kellett volna tudnom, hogy él, és, hát, szé és szégyellem is magamat. Hát, jó, hát ez így van sajnos. Köszönöm viszont, Köszönöm, viszont halás. halásra. 24, 24 a műsorra, amelyikben halálhírét keltették Újlaki Dénesnek, de aztán kiderült... De még tartsuk szinten egyébként szerintem ezt a témát. tehát Beszéljünk róla sokszor, hogy egy ilyet, egy ilyet és akkor... Jó, jó, jó. Hát, legalább ne... nem felejtjük el. Oké. Okay. Tök jó lenne. Halló, én napot kívánok. Te is megkaptad a magadét, Dani, de majd elmesélem. Halló. Jó napot kívánok, Nagyasi Attila. Üdvözlöm. Üdvözlöm, ismeretlen is, gratulálok a művész úrnak, akinek halálos hírét keltik, az jó sokáig Igen, is, én, is a én is ebben reménykedem. Nos, ami betelefonáltam, az egy, az egy olyan élmény volt, ami engem teljesen A régi pályán, amikor, amikor először voltam ott, engem egy kollégám, aki már gyakran járt az ügetőre, vitt ki oda. És euh, akkor tapasztaltam egy olyan dolgot, ami, ami nagyon furcsa volt számomra, amikor már megvolt a befutó, euh, már tudni lehetett, hogy melyek voltak azok a lovak, akik nyertek, Igen. akkor a nyertes tiketek tulajdonosai, azok még lementek a célban ahhoz, és ott tőzsdésztek a tigetjeikkel. Tehát abban a reményben, hogy, hogy valakire rá tudják sózni a nyertes tikettet, akitől még többet ki tudnak hozni, ki tudnak uh, csiholni, mint amennyit hivatalosan nyert nekik, ebben a reményben lementek és eladták a tikettet. Mm. És ez, ez engem, engem nagyon meglepett, mert azt mondtam, hogy ezek valahol játékszüggők, tehát sportfogadás meg, meg játékszenvedély, de még, miután nyertek, azután még egy kis pén ezt pluszban nyerni akarszak ezen a dolgon. Nem tudom, hogy ez nem azonos-e azzal, amikor az ember megpróbál öttalátós lotószervényt vásárolni, és ezzel gyakorlatilag a, a, a, a, hogy is mondjam, legalizálja az egyébként fekete úton megkeresett pénzét. Uh, igen, ez olyan hasonló. Ez olyan valóban. Uh, de hát itt nem legalább jelzősor volt, szóval itt nem biztos, hogy biztos, hogy játszak, csak, csak uh, még uh, úgy érezték, hogy egy kis pénzt ahhoz képest, ami már meg már a zsebükben volt, még ez képest nyerni akartak. Önt ez uh, Engem nem, egy kicsit nem zavart, csak, csak Látta, hogy úgy ez... éreztem, hogy ez, ez, már, ez már egy olyan dolog, ami, ami uh, nem teljesen természetes. Uh, ez volt az egyik, ami az, az a másik pedig pedig, hogy, hogy, hogy ott láttam, életemben először láttam ott egy, egy ö, embert, aki a, a sorbanállásnál, amikor tikket amikor ott, ott fogadtak a. a a fogadók, akkor, akkor valaki odahajolt a füléhez, belesúgott egy bizonyos információt az ő fülébe, amit ő azonnal közé hangosan kikiabált valami mint hogy matucat törölt, és ezt, ezt állati hangosan, úgyhogy mindenkinek a fülébe jusson, ami, ami benvencetség számára jelenthetett valamit. Nem tudom, matuca nyilván egy hajtó volt, az, hogy törölt, az valami jelzés lehetett, mm -hmm. de ahogy ezt előadta, abban a pillanatban tudtam, hogy matuca nem törölt, ezzel csak befolyásolni akarja a fogadókat, és, és még uh, módosítani akarja majd a, a, a későbbi uh, nyerésnek a lehetőségeit. Uh, látszott, hogy ez valaki valaki, akire, akire az emberek figyelnek, és az is látszott, hogy matuca nem törölt, tehát hogy itt most egy hatalmasat hazudott. És ha uh, akkor én rájöttem, uh -huh. ez egy külön világ, ez, uh, ez uh, tényleg uh, egy, egy, egy speciális elhivatottság kell, hogy, hogy ebben a világban az ember élni akarjon. Amikor lezajlott 2004. május 29-én az utolsó futam, akkor nagyon sok foglalkozott ezzel a dologgal, temették a, az ügetőt, a, a lovit, és az egyik megszóló arról beszélt, hogy talán a mobiltelefon is szerepet játszott abban, hogy, hogy már nem a régi a lóverseny, mert hogy nagyon könnyű, mondjuk a zsokék vagy a hajtók részéről kitelefonálni, vagy megírni azt, hogy, hogy mire kell fogadni a következő menetben? Annélkül, hogy valakit bántani akarnék, nekem meggyőződésem, hogy itt, itt azok tudnak helyesen fogadni, akik közel vannak a tűzhöz, akik, akik benfentos információ birtokában vannak. De ezzel együtt, ezzel együtt mindenkinek lehetősége van arra, hogy, hogy ahogy az előbb elhangzott szűzkész nyer alapon, pontosan, pontosan arra a három lóra tegyen amelyeknek a sorrendjét esetleg mások már ö, négy nappal ezelőtt elhatározták. Tudták. Értem. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. 24 06 95 Andó Budapest. Andó Lóvi. Halló. A magyar nyelv, Kabai Gábor Buda vagyok. Igen, a magyar nyelv az bonyolult. A nagyon, az nagyon-nagyon bonyolult. Könnyebb az a, igét a... hirdetni, mint ragozni. Ezt szokták mondani. Mit ragozni? Könnyebb az igét hirdetni, mint ragozni. Köszönöm, nagyon kedves szellemesség. Tandori Dezsőnek van egy Madár két című kötete. Én arra gondoltam, hogy ennek az elejét itt gyorsan megosztanám, okay. és a óhajtja akkor még az utolsó bekezdést is, de ez már opcionális. Kötete. Legyen úgy, hallgatom. Szagitáriusz. Földi számítgatás nem számít annyira, hogy el ne érnem más, fontosabbak nyila. E pontosabb ki, lőtt szárnyi, egy vaki. Nincs gond madár, okay. Várj, nem soká, oké. Okay. Szívelégtelenségek, oszlás, foszlás, vánkosok csendje, békéje annak, ami kihűlt, hideg lett. Mindennél egyszerűbb csánt. Ez lesz. Ilénski János. Hát ennyi az eleje, a fölütés ebben a kötetben. Igen. És van egy két perce, hogy meghallgassa a kötet zárlatát? Hogyne? Kismetim. A szélső pályán majdnem, ahol Little Libur az imént, valamiért késik a futam rajtja. Megjelenni gondterhelten a pályaigazgató. Kerti szerszámok kerülnek elő, kisgépek jönnek, embercsoport vesz körül valamit, ásni kezdenek hájdokban. A szpéro halála napján, hatodikán, kiásnak egy követ nagy gödör támad nyomban. A kismetim ebbe zuhant volna mint előtte más, miért nem? szerencsére. Ásnak, hogy én ástam öt éve és négy hónapja a Tabán oldalában. Nézem, ahogy ásnak fordul ki a zöld fű. Ásnak tétem a végzett féle nevű a futam. Késik, a versenynapot felfüggesztik. Még nyerek egy rock color nevűvel vissza minden veszteségemet nullára. Abba hagyom, eső reszketek. Fekete sapka a barnám. Másnap nézem a fényképe színes a Sporting life ban ott a kiásott gödörhájdokban rock color futását. Akadály nem ismertem végignézni. Kiderült, ott neve győzött. Mikor visszamentem az irodába, ez várt. A korkról mentem vissza. Piros, fekete, fehér volt a színe, négyes a rajtszáma. Másnap véletlenül egy korálirodán láttam déli 12-kor ott ligéza utcájában a Hámen Kortrádon a futam ismétlését. Nagy esőben nyert a Rozsérvosa. A srác négy MB-ből mentem haza, összeszedtem egy bontásból négy darab fehér londoni gipszet. Hazahoztam egy eltört, Öt volt, mikor kicsomagoltam. Kezem a mechanikus gépektől nem lett rosszabb. Ez nem rossz. Köszönöm, hogy meghallgatott. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Tandor Idezsőt hallottuk egy kedves hallgató előadásában. 24 06 2407953 24 Halló. Hello. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok! Én Szegi Berta vagyok, és 64 éves, és 32 éves koromig a lóverseny hogy mondjam, szellemében kellett élnem, mert édesapámnak ez volt a szenvedélye, hogy egy héten kétszer kiárta a lóvira, ő férfi fodrász volt, és amikor... Vasárnap délelőtt még akkor régen a fodrászüzletekbe dolgoztak, ő nem tudott kimenni fogadni, akkor engem 15 évesen elküldött a Bokiba, megmondta, hogy milyen lovakat kell megtennem tétre, egyre befutóra. Hát nem semmi, szóval. És miután fodrász volt, a borravalóját költötte a lóverseire. És amikor mondja, hogy sok kabát a laciba landolt nálunk, semmi nem landolt a, la, a laciba, de sajnos nem is mentünk, nem jutottunk ötről a hatra. És minden lóverseny után beült a presszóba a bátyával, mert ketten voltak a nagy szenvedélyes lóversenyzők, és a presszóba megittak egy-két üveg sört, bagoztak, és késő este hazajöttek. Nyilván felvordott az egész család? Be, be volt, sőt, a, annyira lelkismeretesen könyvelt a lovakat, pedig férfi volt, hogy a túrfot reggel elővette, és színes ceruzákkal jelölte be, sárga-piros kékkel, feketével, hogy ki ló hova esélyes helyre, vagy befutóra, vagy tétre. Eszméletlen volt, és a családi legendáriumban az volt, hogy kicsi voltam még, talán első osztályos, én leültem a konyhába a hokedlira, és rajzolgattam a színes ceruzával a lovakat, hát utánoztam, amit édesapám csinál, és egyszer csak szállat kiáltottam. Jaj, de hülye vagyok, hát nem nyert ez a ló!" De meg meg kimentünk, kivitte kivit a családot vasárnap oda a loversenypálya füvére, szinte ilyen piknikszerűen, piknikezés volt. Tehát jó hangulat volt tényleg, de azért nem olyan szép, ez csak a távoli emlék szépíti meg, nem mert a pénzt elvitte, tehát onnan gazdagon nem lehetett hazajönni, elment a boravaló, nagyon ritkán nyert, akkor én, mint gyerek, oda mentem, az a adja a belőle egy-két forintot, és adott. És olyan is volt, amikor önt elküldte, és meg kellett várni a nyerményt, mert nyert? Nem, nem, nem, a bokiba vehette, ő azt fölvehette bármikor, ja, ha ő nem tudott elmenni, tehát a bokiba engem küldött. A lóversenyen ott meg ő az alatt a fél óra alatt két lószám között, versenyszám között, ő fel, tehát én nem tulajdonképpen nekem sok szerepem nem volt. Értem. De lány létemre én ezt szégyeltem. Én az osztálytársaimnak nem is mondtam, hogy én vasárnap délelőtt én a Boki-ba vagyok küldve Kispestre, mert mi a 18. követben laktunk, ott nem volt Boki. Mi a Boki, nem ragudjam? Tessék? Mi a Boki? A Boki az a fogadóiroda. Bookmaker iroda. Azaz bookmaker, igen, és iroda és ez röviden a boki, és uh -huh. mondom, annyira szenvedélyesen írta minden színesekkel, és de hát elment minden, minden kis megtakarított pénz. Tulajdonképpen édesanyám is, és hát ő révén én, én rám is az, mm -hmm. hogy hát talán nem kéne minden lóverseny napon ott lenni a pályán, és utána meg az a lecsengése volt, hogy a presszóba Igen. sör, kávé bagó Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Köszönöm. Mondanám én. ezt is, hogy, hogy, hogy részvédem a gyerek koráért. Sajnálom. Köszönöm. Hogy mondjam, én nem kaptam kedvet hozzá. Igen, az, biztos. az ember nem válogathatja meg az apját. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Viszont 2406953, 2407953, az ügető, a lóversenypálya, az egykori Kerepesi úti ügető a mai annó témája. Hallói napot kívánok! Üdvözlök, Péter vagyok. Hello, Péter. Ha hát beszéltünk, akkor Persze, mindig, anélkül is. Jó, ez, ez, ez nem a, a kerepesi úti, hanem a, az új kincsem is lehet beszélni. Hát végül is nem arról szól a műsor, de persze. Hiszen ez, Újlaki din is máshol nyert 170 ezer osztrák silinget, ha jól értettem. Hú, az, az, akkor nagyon sok néző volt, igen. igen, igen. igen. Így próbáltam felszorozni, hogy, hogy akkor, amikor még volt shilling, és mondjuk így a, a d fiatal lehetett, akkor, akkor minimum ilyen, ilyen 7-8 forint volt, szerintem. Pontosan. Egy, nagyon egy... jól mondod. Nagyon jól mondod. Én, én ezt megjegyeztem, amikor Bécsbe voltam így először, akkor azt hiszem 6 vagy 7 forint igen hazasz Igen, tehát azért azért azt felszorozva 170-nel az, az egy már szemmel jól látható pénzösszeg. Egyébként attól függ, hogy melyik évet írjuk. Igen, igen. Oké, okay. akkor de a kincsenparkot. Hát én a szilveszter, azt nagyjából 2004-ben lehetünk, vagy 2003 valahogy így. Ott olyan történt, amit e, szerintem beírtak a történelm könyvébe a Lóves egy pályának. Igen. Hát szilveszter, és akkor ott vannak ilyen mindenféle különböző futamok? Igen. Ott, ott színészek, meg, meg nem tudom, mindenféle szenezek is rovagoltaknak, meg, meg vezetnek. Nagyon sokan ö, ö, töltötték ott egyébként a szilveszter, tehát engem többször próbáltak a barátaim kicsábítani, mert hogy az nagyon jó bulia, a szilveszteri ö, ügető, de egyszer sem jutottam ki. Miért nem? Hát nem tudom, mert úgy általában a szilvesztert sem szeretem, tehát ö, este nyolckor lefekszem és fölkelek másnap reggel hatkor. Tehát általában nem akkor. nagyon dob fel. Erről, erről még, ha, ha itt valahogy ott a ott a v részlegben minden mindegy. És ott néztük, néztük, néztük a, a, a futamokat, és majdnem az utolsó futamnál befodul a cél egyenesbe a ez galop Igen? Befodulnak a lovak a cílegyenesbe, és egyszer csak ott a pálya közepén, a cél előtt, mit tudom én, 150 méterrel, az egyik, egyik ló fogja magát, megáll puf, és eldől. És infartus kapott. Hát ez elég rosszul hangzik. Ezt képzeled el, és mindenki ilyen döbbenten hogy nézték, hogy mi van, meg ez, ez eldőt, és, és aztán ott-ott-ott kezdték magyarázni, hogy, mert úgy nekik van egy olyan reflexük, amikor már cílegyesben vannak, hogy mindenáron ő akar lenni az első, már a ló. Igen. Tehát neki van egy ilyen reflexe, és annyira hajtotta hogy és az eldőlt, kész. És aztán egy órát kellett várni, mert mert miért? Mert ki kellett vontatni valahogy a pályára, és akkor bejött egy ilyen nagy, igazi, ilyen daru, ilyen hajódarú, és úgy tudták csak fölemelni, ennyit szerettem, hogy ilyen volt. Szerintem soha előttem, ilyet nem látott más. Hát igen. Ott néztük ilyen döbbentő az egészet Mellettem át a Őt, szerintem ő is emlékszik erre, mert ilyen még nem volt. Értem. Szilveszternapján. És pont szívesz, az utolsó nevőtű folytatóban. Szegény annyira akart futni, hogy infarktus kapott. Van még? Van még, mondjad. Van, van még. Ö, hogy ö, van nekünk egy, egy ö, kiváló és kajak Kaja, hülye vagyok, kajakos, kajakos világbajnok, Sorinpay bajnok, Kővárita. Igen, ő is hajtott. Ő, ő, is, ő is hajtott ott, igen, ő az ügyetőn, igen, ő is hajtott, és aztán vele is lehetett ott beszélgetni, egy csodálatos nő, nem csak a sport miatt, hanem annyira közvetlen, meg még intelligens. Tehát, hát, ilyen is van. Az, ha az ember kijel a lo, lo, lovira. Én egyébként nem voltam ilyen fogadó, ö, hogy a mádiás. Én csak az, azért jártam ki, mikor kivittek az ismerőséget, hogy néztem a közönséget. Hogy, hogy ott mindenféle ember van. Tényleg, már hallottuk az előző valamelyik betelfonálódá, hogy az teljesen demokratikus. Tehát ott a, a lecsúszott, nem tudom... Igen, az az új idén mondta. Igen, igen, igen. Hogy a a ja, bocs. Ő egy csodálatos ember egyébként. Igen. Igen. Igen. Igen. Hát, hogy a, a lehető legleszúszottabb embertől a, a, a, ott a, a legújabb párizsi szalmak alatt, a diodat viselő hölgyig, minden, mindenfélék vannak. Igen, igen, igen, igen. Oké, okay, Péter, köszönöm szépen, hogy hívtál bennünket. Köszönöm. Viszont hálásak. Szia. 0630 3030 3095 3 as SMS számunkra érkezett egy. E Íván, egy kérés, hogy magyarázzuk el, hogy mi a tétre, a helyre és a befutóra. A tét az, amikor minden játéknak az alapja, itt a győztes lovat kell eltalálni. A kockázatunk a helyjátékhoz képest itt egy kicsit nagyobb, azonban a nyeremény is magasabb. Átlagosan a pénzünk három és félszeresét nyerhetjük meg. A helynél a játék kezdők számára legkedvesebb, mert ebben a leg könnyebb sikerélményt szerezni. A hely játékban a nyertes játékhoz a tippelt lónak a versenyben dobogós helyen kell végeznie. Nem számít, hogy az első, második vagy harmadik. Helyet szerezte meg a lényeg, hogy az első háromban legyen, és a befutó pedig egy kicsivel több Odafigy odafigyelést igényel itt az első és a harmadik helyet kell pontosan jó sorrendben megtippelni a nyereményért. Sokan egyszerre több lehetőséget is mérlegelve kombinációs játékokat játszanak, azaz több lovat is megadnak esélyesnek a első és második helyre. Tehát telitalált teli esetén bőségesen megtérül a szelvények ára több tízezer forintos nyeremény. Akár százer forint is lehetett volna. Hallói napot kívánok! Katalomát jeszcze újra. Hello, no. Szeretném az utóbbi infót kiegészíteni, gondod, én egyszer játszottam szűzkés, stb. Igen. Az oda-visszával, az utóbbinak lehet, hogy az esélyei csökkennek, de lehetőség van arra, hogy az oda-visszával, hogy tök mindegy, hogy én melyiket nevezem meg elsőnek, vagy, vagy másodiknak. másodiknak, vagy másodnak, vagy elsőnek, de az ugyanolyan jó, igaz, hogy kisebb valószínűséggel nyerek, de jobb az esély. Értem. A másik megbecáltam ezek szerint én e, e, társegéd, alhelyettes segéd szerkesztőnek, mert az új lakidénesnek tudtam a telefonszámát, és én felhívtam őt, hogy személyes ja. érintettség miatt e, legyen szövesbe a telefonnál. Köszönöm a szépen, Matya, hogy segítettél. Jobb. Hát igen, mondom. Hát ki is neveztem magam segéd helyettes szerkesztőnek. Jó, akkor innentől kezdve úgy mutatkozzál be. Katona Mátyás, alsegéd szerkesztő vagyok az annóban. Helyettes. Köszi szépen. Helyettes. Jó, várja picit, és Na. most valakit a kőbárítát személyesen igen. megtámadta. Nem támadta meg. azt tudom mondani már, mint hogy, hogy, hogy ő is hajtott de hát nyilván, ha nyert, akkor az csak melvedobással me lehetett. Na, ja. kösz szépen. Itt megérkezett a szexizmus, e, e, vissza is mondom tőled a, a, a segédszerkesztő posztot. Köszi ajaj, szépen, ajaj, viszont a szervusz, Matyi. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kész csók! Én a Makai Márta vagyok, és 1963-64 környékén akkor jártam az élelmiszeripari főiskolára az Izabella utcában, és hát a haverokkal kimentünk a lóversenypályára, és volt egy évfolyam társam, a Bakmikrost, aki akit Bookmakernek volt, az volt a beszeneve. Ő állandóan a lóversenyre járt, és én pedig mentem ugye a bulizni az egész, az egész tankörrel, és mint szűzkész nyertem is, de azt már nem tudom, hogy mennyi, de életemben egyszer is utoljára kimoltam a lóversenypályának akkor tájt, és jó buli volt. Azért fura ez a szűzkéz, mert így próbáltam a saját merevelemezemen végig futtatni ezt a programot, hogy a szűzkész valóban nálam is működötte, és aztán rájöttem, hogy valamikor a, a 60-as, 70-es években anyámig kitöltöttek velem egy lottószelvényt, amin biztos, hogy, hogy három találatunk lett, és egy ilyen kockás tavaszi kabátot vettek nekem anyámik abból a pénzből, amit nyertem a, a lottón. Tehát valóban igaz ez, úgyhogy, mert azt mondani akartam, hogy nálam ez sosem volt így, aztán rájöttem, hogy de... Igen. Tehát az az igazság, hogy én ennyit nem nyertem. Eh, akkor, tehát, ugye, én például 10 forintos órabérér jártam, mint főiskolás a nővéremhez szakarítani. Az az legalább biztos pénz. Igen. És a lóversenypályán se nyertem sokat, csak egyszer, egyszer valamit ott csináltam, és az, nyertem is, de ennyi volt az egész. De jó buli volt. Köszönöm szépen. Szívesen viszont, viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Zsuzsa, beszélek! Ügy, hát, Zsuzsa. Két vagy három aranyos történetem is van. Az egyik a fiam első elemében járt, és a lányom négy ével idősebb volt. Születésnapi bulit tartottunk szombaton, és mondtam a férjemnek, hogy vidd el ezt a gyereket, ne lábatlankodjon itt a nagylányok között. Igen? Hát az én okos férjem fogta, hova vigye, hova vigye, kimentek az ügetőre. Na hát azért nem volt egy állandó ügetőjáró, de időnként itt tudom én bement filére kér kész, és jókat röhögtünk. Na, hát az én édes kis fiam, ugye, kapott három forintot, azzal nyert szűz kéz, ugye, hát rögtön száz forintot. Hát, a me hát olyan boldog volt, hogy az hihetetlen, akkor ez még nagy pénz volt, 40 évvel ezelőtt. Hát, e Tillagos egeket látta a gyönyörűségtől, hazajöttek, hát nekem esett, mondom a nem vagy normális. Hát ez így lehet rászoktatni, az ilyen szörnyű szenvedélyekre, hogy lehet egy ilyen kisgyereket ide kivinni. Uh -huh. Rettenetesen letoltam, na jó, az ügynek vége is lett volna, de jött a szülő értekezlet, és a tanítónéni, igen, első elemista tanítónéni, igen, megróvóan nézett rám, és hát mondta, hogy majd a szülő után szeretne velem beszélni, mert hát, hogy ő ezt nagyon rossz dolognak tartja, hogy a gyereket az ügetőre hurcoljuk ki. Hát el tudja képzelni, hogy hogy szégyeltem magam, és magyarázkodtam, és mondtam el a történetet, hogy hát ez egy véletlen és deszünk ágába. De hát az én kisfiam az old, hát olyan bűnke három forintra 100 forintot nyert, hát azt hitte, hogy az élet ilyen egyszerű, és csak ki kell menni az ügetőre. Ez volt az egyik, a másik, hogy hát való igaz az, hogy tényleg akkoriban még ráértünk, és előfordult, hogy kimentünk, de mi is inkább csak azért, hogy az embereket nézzük, uh -huh. mert az valami fantasztikus volt. Voltak -e, ezek a fonos bevásárló szatyrok, ilyen összehorgolt műanyag szálból, hát akkor még nem nylon zsákokba vittük, vagy most már ugye papírzsákokba vásároltunk. Hát persze. És hát kimentünk, hát én, én majd meghaltam, az embereket néztem, és az a Hihetetlen figurák voltak, lógott a csirke ki a szatyorból délután három órakor, nyilván az asszony elküldte őket, hogy menjen ki a vásárójába szombat a délelőtt, hát a pasi meg kilógott, gondolta meg sokszorozza a pénzt, hát abból nem lett semmi, mert inkább elvesztette, ott folyt már minden össze-vissza a szatyorból, meg olyanok voltak, hogy egymás kezét fogták, mert már nem volt elég pénzük, hát akkor összeszövetkeztek, ketten tettek meg, mondjuk egy lovat, vagy kocsit, vagy nem tudom, hogy hívják ezt. De lényeg az, hogy aztán szorosan fogták. Meg, hogy mi mindent kínáltak eladásra. Odajöttek hozzánk, hogy nem veszük-e meg a karóráját, vagy a, a, a pulóverjét, mert, mert teljesen mert már a gatyáját is eladta volna legszívesebben, csak még három forinthoz hozzájusson. És hát az én férjem az orvos, és hát olyan volt, hogy soha ilyen tiszteletet pavilonosok egyik másik tiszteleten főorvosok, hát onnantól kezdve el nem tudja képzelni azt a tiszteletet, ami a övezte, meg egy-két beteggel, ha összehúzott, és hát, hát hát ez az igazi ember, aki a versenyre jár, úgyhogy nagyon sokat derültünk rajta, komolyan mondom, hogy hát aztán már úgy elmaradt ez is, de, de jó pofa dolog volt, de hát amíg élek a fiam, aztán soha többes környékére nem mertük vinni, nehogy rászokjon. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Mm, viszont, hallásra. viszont hallásra. Azt írt egy kedves hallgató a Facebook oldalunkra. A lényeg a mai témával kapcsolatban az, hogy a lobby korábban két telephelyen volt, majd gazdasági megfontolásból az ügető és a lóverseny is egy alapos átépítést követően kitelepült a tizen... Albert Irsai út 2.4 szám alá. Most 12 évvel ezelőtt mindkét lobby KFT-nél szakmailag érdekelt voltam, így van... Oda, nekem még most is VIP belépőm, és ott általában szilveszterkor voltunk a mégkal Mi a panorámai étteremből néztük a fotomakat, és egyszer nyertem is néhány ezer forintot, írta nekünk János. Hallói napot kívánok! Itt Miklós Iildikó vagyok. Kész sok Ildikó. Van egy, hát nem annyira nagy story, ez számomra volt, csak tulajdonképpen érdekes. Kétszer voltunk, mint ahogy szoktuk, szokták mondani először, és először is utoljára. utoljára. Ez úgy történt, hogy a szilveszter a délelőtt mindig a gyerekek, délután az este meg a felnőttek nagy baráti körrel rendelkeztünk, uh -huh. és egyszer elhatároztuk, hogy most nem jégpál, legyen a lóverseny. Menjünk ki az ügetőre szilveszterkor, a gyerekeket kaptuk, és el is mentünk. Úgy, hogy nálunk volt a találkozó, Mindenki kipakolt mindent a zsebéből, maxi 500 forint, és ha nullában jövünk haza, hát akkor így jártunk. Uh -huh. Senki nem nyert semmit, mellettünk bokáig ért az eldobott, szétlődobott szetlik, a gyerekek szedegették össze tőlünk, és elvették, mert nekik ez érdekes volt. Az utóhatása volt számomra emlékezetes inkább, mert pár nap múlva mentem a közétbe a lányommal, igen. Amikor fizettem, megkaptam a blok blokkot, és mellettem sikítva fölkiabált, hogy elfelnyertünk a lóversenyen. Na hát én nem vagyok egy pirulós, de azt hiszem, akkor lángokban állt a fejem. Körbenéztem, hogy kilátta ki ismerős, kihallottam, mert akkor egy titokszó szó volt. Én legalábbis ez maradt benn meg bennem, hogy a lóver aki a lóversenyre jár, az nem is ember. Igen, volt, voltak ilyen vélemények, tehát e, itt, a, itt a beszámolók, az erről szóló leírások is emlegetik azt, hogy, hogy egy, egy külön társadalmi réteg volt a lóversenyjárók e, köre. Igen. Igen, az a szocialista elköltság nem volt összeegyeztethető, és, és hát ugye akkor határoztunk úgy, hogy, hogy belecsapunk a vidös világba, és, és ott én annyira meghihettem akkor, hogy úristen, most mi, mi lesz ennek a következménye, úgyhogy ezért sem, nem csak azért nem, hogy nem nyertünk, hanem ezért sem mertünk soha semmit lépni meg, meg ilyen e, dolgokat nem mertünk csinálni. De hát ez úgy megmaradt, mert, e, mert a lányomnak e, is sokszor elmeséltem, hogy két éves korában milyen nagy e, frász mozott rám. Milyen nagy hőstetet hajtott végre az élelmiszerboltban Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Én is köszönöm, hogy meghallgatott Viszont halásra Viszont hallásra. Egyszer lehetne csinálni egy műsort szűzkész címmel, tehát amiben a hallgatók elmesélhetnék azt, hogy hogyan és mikét nyertek hihetetlen összegeket, mert először fogadtak, hogy szerencse játékoztak, de nem, nem, nem, ez rossz irány. Kitöröltük. halói napot kívánok! Nem de... rossz. is <laughs> István vagyok, de hogy rossz. Rögtön ebben a pillanatban jutott eszembe nagymamám, aki lottózott, uh -huh. Soha nem nyert, tudtommal, nagyobb is komolyabb ereménye nem volt, de az volt a szokása, hogy hétről hétre de elosztotta az öttalálatos, nem tudom, akkoriban ez mekkora összeg volt, és elmondta dokonságnak, hogy kinek vesz belőle házat, autót, motorkerékpárt, és ha valaki elégedetlen volt, hogy csak biciklit akart venni valami fiatal gyereknek, akkor jól letolta, de mérgesen úgy mintha tényleg nyert volna. <gül> Értem, tehát fejben e, megnyerte, és mindenki megkapta a házat, e a, a motorot közötti, és az igen, autót. Igen, motorot. és ez mai napig én ezeket a totózó, ottózó e, sors vagy nyereményeket, már a postán is mindig megkérdezik engem, kicsit zavar, hogy kérek egy Igen. E igen, sorsít, igen, igen. Kicsit zavar, mert vissza, visszautasítom az a szövegem, és ez igaz is, hogy pilóta voltam, megfogadtam, hogy elég nekem a szerencsém van, az is kell mindenféle felkészülés mellett, de most erről nem mesélnék, hogy hányszor volt szerencsém. Viszont egyszer a nyugatinál vettem egy diákkoromban egy négy forintos ilyen szerencse sors, egy ilyen borítékos. Igen. És nyertem vele nyolc forintot, képzelje el, amit elkértem. Ha látott már elképett arcot, Hát hogyne. hogy hogy Akkor rögtön szoktak kérni, ugye még kétőt, persze. Hát, négy forint volt, ugye egy És amit elvesz, elvesz az ember rögtön. Ja, de, De mondom, ez, ez, ez érdekes mert valahol ez betegség is lehet mindenképpen. Egy ilyen függőség alakul ki, hmm, és emberek, családok vagyok. mennek tönkre. Vidám dolgok is biztosan akadnak mert Koltairól jutott eszembe, akit Kaposváról ismerek. Uh -huh. Hogy van ez a sose halunk meg filmben, a Válfás? Igen, igen, igen. Volt a műsor elején. Ö, akkor még nem hallottam elnézést, hogy... Erre már rájöttem kétek. egyébként, és éppen erről beszélgettünk Árva Brigittával, hogy, hogy kettő, és négy, kettő és három között a hallgatók nem hallgatnak még Andró Budapestet. Háromkor kezdenek el aktívan <tion> részt venni a műsorban. Igen, igen. És olyan érdekes volt hallani Jordán Tamást is. Én őket Kaposvárot nagyon szerettem abban a legendás társulatban. Várjon, egy, egy ellenmondásra hagyj hívom fel a figyelmet. Jordán Tamás korábban volt, mint Koltai. Jó. jó ja, ja csak elment jó. A, táv, a rádiótól, eltávolodott. De mind a kezdeni. Igazolatlan oké. Aranyos jó emberek ők, és csodálatos színészek. Múltkor emlékszik, talán őzel a Jósról beszélgettünk. Igen ugyanolyan nagyon jó tehetséges, jó emberek. Nekem a lóverseny ez amúgy csak annyi közön van, hogy Kecskeméten a lóverseny utcában laktam, és ezen neveztek a Kaposvári hogy ismerősök, hogy mi az nem lóverseny, szokták mondani, tudja, hogy... Igen, igen, igen, a... igen, igen. Mert hogy a Szécsényi városban, Szécsényi uh -huh. Istvánnak a művei akadémia hitel, Világ, Aha. teljesen úgy írták ki, hogy Virág utca és a stádium vannak ugye egymás mellett. Tehát, van hitel, utca... Tehát hitel, van hitel, hitel stádium, világ, stádium és Virág utca? És, és, ló, igen, és, és a Lóverseny utca, ami tetszett a kis unokám máj napig ott a Lóverseny utcai sportiskolában jár éppen, uh -huh. amit úgy hívnak, hogy Lánchíd. Uhum. Van ilyen úgy is, hogy Láncid és az iskola Kecskeméten. De nagyon jó sportos oskola. És a, a, amikor szóba került, hogy kik azok, akik nagyon értenek a Lobbyhoz, hát nekem Farkasházi Tivadar jutott eszembe, aki nekem nagyon kedves ismerősöm, de hallottam, hogy nem elérhető éppen. És a hócipőben szoktam én olvasni az ő írásait a loviról, nem mintha érteném, ez olyan úri sport nekem mái napig. A, tudja, vitorlázás, nem is tudom, vannak, hogy golf, vannak ilyen sportok, igen. amik, amik Mészáros Lőrinc is belekapcsol a golfról jutott eszembe, de megnézném a lóvin például. Uh, igen. Hát egy, egy kicsit amiket... eltértünk. Ja, el egy pillanatra nem akarok politikába menni, bár minden az... De már megérkezett asszociáció táncnak jó volt ez. Köszönöm szépen, hogy hívott. És, a, és mondom, csak egy, még egy pillanat figyelmet kérnék, hogy e, a már Farkasházi szóba került és nem, el, nem elérhető. Nem mondtam azt, hogy nem elérhető. Hát, aki, aki sokat akar tudni a loviról, meg, meg őt majd érdemes lesz megkérdezni, ajánlom a ócipő újságot mindenkinek, amit én nagyon szeretek, és itt mindig lehet olvasni Loviról is kikapcsolódásképpen. Köszönöm szépen még egyszer, hogy hívott. Én is köszönöm. Viszlát Halló, napot kívánok. Halló, szervusz, Miklós Molnár László vagyok. Helló, Laci. És a következő kalandom, gyermekkori kalandom van nekem a Loviról. Nekem az édesanyám dolgozott kint a lovin, kint pénztáros. És a, a három ilyen de, hely volt, tehát a tét nagyság, az öt forintos a legkevesebb helyen kellett dolgozni, ez a 70-es évek be volt, 60-as években, és volt, hogy kimentem a, egy barátnője kikísért, és akartam fogadni, és nem engedett. És akkor mondtuk, hogy akkor, akkor átmenjünk egy másik pénztárba. És akkor ott vettünk egy jegyet, uh -huh. 5 forintért, és egyszer volt, hogy valami minimálisat nyertünk már nem a számokra, már nem emlékszem, de, de szóval nem tudtam elülni a, a dologtól, mert ember ott áll, elszalad a ló, aztán szevasz nem lát semmit, és ott áll 3 Úgyhogy nekem nem, nem, nem jött be. Ilyen formában a élmény, de csak Szomorúság az volt, hogy hát ritkán láttam az anyámat, mert egy héten nem kétszer, hanem, hanem négyszer. De szerdán, csütörtökön Szombaton meg vasárnap voltak versenyek. Úgyhogy ez volt a, a, nekem a gyerekkori lóverseny élményem. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezt. Én is köszönöm. Viszont hallásra. Szervusz. Szervusz. 240693 2407953 az Annó Budapest ma a egykori Lavina az ügetőn jár az önök segítségével. Itt elhangzott az, hogy hát akik lóversenyre járnak, az olyan, mintha nagyon súlyos szenvedélybe lennének, de lehet, hogy ennek van ellen példája. És haló napot kívánok. Jó napot a Haló! vagyok! Helló Tivadar! szervusz üdvözöllek! Szervusz! A lóverseny pályáról beszélgetünk az egykori ügetőről. Te mikor kerültél ki oda? Amikor születtem, gyakorlatilag pár hónapos koromban, ott nőttem fel, olyanoknak vittem a sziketet, mint Heltai Jenő vagy Komlós Vilmos Sándor Károly, úgyhogy ott értem le az életemet. És milyen élet volt ez? Nagyon színes, mert ugye nagyon szűke volt a Rákosi és ott meg a régi rendszernek a kiszuperált elemei voltak el, a régi polgári világ, ami nekem gyereke nagyon tetszett. Én azt szoktam mondani, hogy az egy gyerek, aki gyerekekel játszik, az pedofil, tehát én között nőttem fel, így el tudom mondani az akkori lovakat, a maiokat már kevésbé, de ezzel most nem falasztok senkit. Éppen meséltem itt, rengeteg ilyen régi cikket olvastam, hogy, hogy Sándor Csikarnak még Farkas Mihály is szólt, hogy egy kicsivel csökkentse már a lóverseny, látogatások, lóverseny látogatásait, mert hogy nem nagyon fér össze ez a szocialista erkölcse, de hát Sándor Csikar természetesen ezzel nem foglalkozott. Igen, nekem nagyon nagy elég tételt adott overdose, mert engem hülyének néztek is, egy tévé és is folyamatosan hogy mi a jó a lóversenyben, és amikor egy ország jött rá, hogy, hogy ez milyen nagyszerű dolog, és elónak dukoltak, akkor visszaigazolni láttam az életemet, hogy nem volt hiába. Akkor jól a értem, dolog. hogy számodra olyan volt a lóverseny, mint más számára mondjuk a, a dohányzás, amire azt szokták, egy, vannak akik azt mondják, hogy az nem úgy van, hogy az ember élés közben dohányzik, hanem, hanem dohányzik, és közben történnek vele dolgok, ami olyan, mint az élet. Nem tudok válaszolni, sose dohányoztam. Nekem nem volt a szenvedélyem, amikor a bankban dolgoztam, és ilyen gyűjtőből itták a körülmlakokat, tehát azt hitték, hogy nem iszom, nem kávéztam, és mindenki hozzám akart jönni feleségül, csak azt nem értették, hogy... Ja, is mondták, hogy milyen rendszeretű családos ember vagy, mert minden szerzadé után meglátogattam a beteg nagymamámat a kórházba, amelyik a kerepesülti ügyetőpályán volt, nem mondhatta meg a bankba, hogy oda megyek. Azt nem gondolták, hogy a károszenvedélyek közé tartozik, de nekem sosem tartozott oda. Mindig kisjátékos voltam, mint matematikus, tehát én az atyámat azt mindig hazavittem a pályáról. Számos dolog van a lóversenyben. Ezt kérdezték a heti hetesbe, tőlem, hogy miért szeretem így a... a lóversen, és akkor én is saját lóval, mondtam, hogy nekem nem kell saját ló, mert minden ö, évben kiválasztok egy volt, akinek a származása különben nagyon tetszik, és akkor dukolok neki, és ha megnyerő a derbit, így minden évben van egy lovam. Mivel Hennad jut, hogy nézett magamra, és azt mondta érdekes, én pont így vagyok a férfiakkal. akkor. Értem. 2004. május 29-én kint voltál a, a, a Lobin, amikor az utolsó futam volt ott az Arena pláza helyén álló. Igen, igen és a Darskovics is osz jött, és oda is mentem, és legteremtettem, hogy hagyták elpusztítani, bagója eladták az ügetőpályát, és hát sajnos az ügető máig nem tud olyan jól működni, mert a nagy galoppálya közepén az pálya olyan, mint hogyha az új puskás arena közepén pingpongoznának. Így azzal vigasztalom magamat, hogy amíg pénzem volt rá, addig bejártam a világot, és 40 lóversenypályára kerültem el. Ma már interneten nézem őket, ezeket a nagy versenyeket, és lóverseny elég gyűjtök. Én vagyok a világ egyetlen lóversenybék gyűjtője, ezt onnan tudom, mert az íben lehet látni a licitálókból. Tehát amikor időnként felraksz valamit, vagy, vagy, vagy, vagy hogy derül ez ki? Nem, nem. Hát gyűjtöm például a zsokék által a könyveiket, amik az ő életükről szólnak. Hát itt élekbe bejárom a világ nagy lóesetmájait. Ma elég gyengen állunk a mezőny. Uh -huh. Sajnos a az emberek nem vesznek lovakat, Ez lenne a megoldás. Mindenhol a nagy futtatók tartják fent a lóversenyeket, és itt össze kéne fogni közép-európai pályákon és Akkor egy egész jó kis lóverseny, egy lehet lehetne csinálni Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, Ausztriában. Surka István egy a mondatát vagy? idéztem, egy írását a magyar nemzetből, amikor száz éves volt az ügető. Akkor azt írta, hogy nagyon sok pénzt elveszett 28 év alatt a. A lóversenyen, de azt gondolja, hogy jó befestés volt, mert hogy ez mind-mind a lóversenyre ment. Igen, igen. A csúrkával a is beszéltem, miközben politikai értelemben, hát az íráson belesejöttem a nevét 15 élen keresztül. De a lóverseny az egy olyan szent hely volt ott, ott, ott néha, még szomáltunk egymással. Úgy látod, hogy vége van a sportnak Magyarországon, vagy a végét járja? Nem, ezt sosem mondok ki, nem hogy majd jobb idők jönnek. Szerintem rosszul csinálják ezeket a fogadásokat, mert ilyen megégezhetetlen nevű francia Lovak futnak hatalmas mezőnyökkel, és nem tudják megkedvelhetni az emberekkel. Mondom, az lenne a, a megoldás, hogyha néhány jómódú ember, aki a futballban öli a pénzét teljesen reménytelenül, venne kiváló lovakat, és ez a világ minden táján így van. Segíts nekem, érezhető volt az, hogy elfordultak az emberek lóversenytől, amikor bezárta a kerepesi úti lovi, és átment a kincsen parkba? Hát az ügetőnek, biztos, az biztos csökkent a, a látogatottsága, mert hát ott az ember úr előtt folytak a versenyek, az nagyon hiányzik. Én egy bizottságban benne voltam, és javasoltam, hogy ott a mert tudom, még elvással legyen egy... egy egy külön pája, de azt hiszem győzött a korrupció, és hiszem, nagyon magóért megvették ezt a kerepes pájat. Annyia hiányzik, hogy abba záruházba se teszem be a lábamat, ha kocsival megyek, akkor balra nézek, ezt, ami kicsit veszélyes. Ezt más is írta egy, egy hallgató, vagy valahol a Facebookon, amikor kiraktuk ezt a történetet, hogy erről fog szólni a mai Annó Budapest, akkor valaki azt írta, hogy ő azért nem hajlandó betenni a lábát az Arena plázába, mert hogy annak az építése miatt szünt meg az egykori ügetőm. Hát most nem fogom neked végigmondani, de mondok nagyon gyorsan, egy pár nevet abban bizalmazsapotál, csak ott a érosfalsz, Gázi, Hókás, Hipse, Jajokabal, Lövér, Marcsaló, Norma, Orlandó, akkor Szuper, Hanover, nem mondom végig, ez volt az első Albic 1953 tól akik megnyerték a derbít, ezeket ugyanúgy lehet a modernatórnai világlexikon kötetteit. Ha megkérdezett, hogy tegnap mit történt, akkor a és hülyeségén kívül nem tudok más mondani. Érdekes, fontos Tehát? tudás ez azért. Hát benne van az ember sejtjeiben, pedig állítólag azok 7 éve. De hogy cserélődnek. -e, nagyon nagy örömöm, hogy, hogy olyan zsokékat, mint a Sumio, meg a Dettó, megismerhettem, ezek óriási világnagyságok. És hogy külföldön, csak hogy tudják, hogy nem vagyok elmebeteg, november első kegyén futják melbön be a kapott, ez ott iskola szüneti nap, kedden és munkaszüneti nap. De a szobra kint van, ahogy belép eszkotban a, a, a pályára, ahol a kiállni futtatások vannak. Egyszer hétből, ből 7, 7, 7 8, az esélye egy a 25 ezerhez. Tehát ezek szent emberek külföldön. És hát ha még egy szomorú dolgot mondhatok neked, hogy tönkretették a Kincsen filmet, amit szeretnek a magyar emberek. Hát a világ számos országában lehetett volna adni milliók nézték uh -huh. volna meg, ahogy a szekretáriát vagy a Széviszkrit filmet. Helyette csináltak egy olyan filmet, amit kihúzták a kincsemet, és egy ilyen szerelmi történet, ami, ami rengeteg van. Kincsem 54 versenyt meg, és nem csak, hogy megnyert a versenyeket 54-ből, tehát a következő verhetlenül 21-et hanem a, a jobb lovak kilókat adnak a gyengébeknek, hogy kiegyenlítsék az esélyeket, és kincsem, ezeket a versélyeket is megnyertek, kvázi kincsem, kivétel volt a fizikai törvények alól. Köszönöm, sz... Köszönöm szépen, Teddy, hogy ezeket elmesélted. <laughs> Okay, Viszont hálás a 15 15.59 59 persze, nincs más hátra, mint hogy gyorsan elmondjam, hogy a mai műsor szerkesztője szokás szerint Árva Brigita volt, tehát az önök telefonjait kismárja fogadta, a gombokat kemény Dén. Daniel, kemény Dénes, de hülye vagyok. Kemény Dániel, e, fényesítette, nagyon szépen, szépen köszönöm. Szépen. köszönöm. Szépen jó, jó, jó, maga. jó, már egész nap szégyeltem magamat, úgyhogy most már kiszállok a helye, szégyenlősek szerezből. Szóval, hogy Kardos Józsefnek és Huannak köszönöm szépen a, a segítséget, egy hét múlva e, Annu Budapest itt a Kumbára. Van. Punks, ne tett Miklóst hallották, Véhallás. Ajaj. Igen, igen. Elnézést. Jó napot kívánok!